Bismillah, elhamdülillah, və salatu və salamu alə Resulullah və alə alə əlihə və sahbihə və men və aləh thumma əmmə bəğd en birinci hamıza assalamu aleykum və rəhmətləlləh və bəkətləyirəm İlkincisi de şey, elhamdülillah orucu başladı ve mübarek aylardan biridir orucdu Allah subhanətlədiymiş Ya yühellezīna əmanu kütübə aleykumus siyamu kemə kütübə aləl-ləzīna min qablikum leallakum təttəğun Eyman eden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 düzgün olmayan fikirlərdən. Allah subhanə deyir ki, kitabını əmzəlnəhu iləyik li tüxricən nəsə minə zülüməti nur. Ey Muhamməd, biz sənə elə bir kitab indirdik ki, bu kitabdan sən insanları zülümətlərdən nura çıxardasan. Ayə fikir belərsəz, ayədə gəlir ki, zülümətlər cəmhamda, amma nur isə bir dənədir. Deməli, bu kitabdan, əgər bu kitabı oxsan, Allahın bu kitabını oxsan, onu tədəbbür etsən, artıq ayıra bilərsən. və ay Nuru da ayırabilərsəm və nura da çıxabilərsəm bu kitabla. Həmçinin bu kitab, elə bir kitabdır ki, İslam əhkəmlərinin çoxu bu kitabdadır. Allah-u bu öz rəhəlsə, yani mənə cədəyim. Ayədə mənə cədəyil şey, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبِيَانَ لِكُلِّ ŞEYİ Yə Muhammed, biz sənə bir kitab indirdik ki, bu kitabla sənə hər bir şey nəyəsən aydınlaşdırarsan. Yani bu kitabda hər bir şey aç vəhudan və rəhmetən və bəşrəlin Həm həmçün bu elə bir kitabdır ki, müsəlmanlara düz yolu göstərən alaykəsəlam rəhmet və müsəlmanlara müjdə olan bir kitabdır. Həmçinin Allah Subhanahu öz peyğəmbərinə Quran oxumağı əmr etdi və dedi ki, vəlatil Qurana tartila ya Muhammed Qurani tərtilə oxu. Yəni yavaş-yavaş. Əgər öz peyğəmbərinə əmr etdisə bizə yəni biz daha çox oxumalıyıq şey. Yani Nəyə ya Allahın Məğfirətini qazanaq. Həm ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selləm hədistə buyurur, deyir al ki, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ Sizin ən xeyirləriniz, quran öyrənən və onu öyrədənlərdir. Həm ki, bilmək lazımdır ki, yəni Ramazan ayı eyle bilaydır ki, savab qazanmaq lazımdır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, kim Allahın kitabından bir hərf okuyarsa, onun üçün on savab vardır. Nəzə gəlir? Peygamber səndirəşi, Mən qara harfen min kitabilləhi fələhu bihə həsənə vəl-həsənə təb-i əşri əmsəlihə Ləəqülə elif ləm məm harfun vələkin elifun harfun vəlləm harfun vəm məm harfun Peygamber səndirəşi deyil, Qim? Aleykəsələm, Allahın kitabından bir hərif okuyarsa, onun üçün savab vardır. Və bu savab da on mislindədir. Yəni on savab vardır. Mən demirəm ki elif ləm məm bir savabdır. Əlif, on savab, mim, ləm, on savab və mim savabdır. Yəni, bir dənə əlif, mim demə ilə 30 savabı qazana bilərsən. Həmçinin oxuduğumuz bu kitab, Allah'ın kitabı Qur'an-ı kim bunu oxuyarsa, qiyamət günü bu kitab onun üçün şəfəyətçi olar. Yəni, cehənnəmdən bir qalxan olar. Necə Peyğəmbərmiz səsən buyurur, İqra'u l-Qur'anə fəinnəhu yəti yəvməl qiyaməti şəfiyanlə əsəhəbi Yəni, Qur'an-ı okuyun, Çünki Quran oxumaq qiyamət günü Quran oxuyan üçün şəfaətçi olar. Eyniylə onu cəhənnəmdən qoruyur. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm gözəl oxuyanı mələklərin səviyyəsində deyib. Və deyib ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm "Əlmāhiru fil Qur'āni ma'a Quranda mahir olan, Qurani gözəl oxuyan mələklərin səviyyəsindədir. Deməli inşallah biz bugün Allahın izni ilə başlayacağıq əvvəldən Fatihadan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 Ən birinci başlayırıq. Əuzu billahi minəş şeytanir rəcim. Yəni Allahdan sığınmaqdır. Necə Allah fədil? Fəstaiz billahi minəş şeytanir rəcim. Yəni qəbulmuş lanət şeytandan Allaha sığınım. Quran Allah kitabını oxuyanda mən də demişəm və qulmuş şeytandan Allaha sığınım. Və əuzu sözündə olan zə bəzilər deyir əuz əuzu zəinbir. Burada Z-in deyil, z Və Z-nin də məxracı bildiyimiz kimi, iki dişi, ə, dilin orta, ə, dili iki dişin arasından çatmaqla Z- və deyilir Ə-udhu, Və birinci hərif, əlif, ikinci həf sağa indir. Ə-udhu, ə billahi. Və bəzi də oxuyur, məsələn, ə billahi. Bu səhvdir, çünki nə, nəyə görə? Biz dedik ki, əcəl, lafsu cələlədən əvvəl, yəni Allah sözünd kəssə olarsa Allah sözü incəvmir və oxunur. Əuzu billahi minəş şeytan. Artıq şə şe hərfindən sonra yə sonra fa hərfidir və bəz də oxuyur minəş şeytan. Şeytanir rəcim. Amma Sonra keçirəy <gülüyor> bismillahir rəhmanir rəhim. Bilmək lazımdır ki, bismillahir rəhmanir rəhim ən bizə Allah sözüdür. Bismillah Və burada da çoxumuz səhv elirik və oxuruq Bismillah. Bismillah. Yani bu, düz, bu düz deyil nəyə görə? Çünki biz deyirik ki, əgər Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəsra olarsa, Bismillah. Üzdür, Allah sözü bismi idi, kəssədi. Deməli Allah sözü oxunu necə incə. Sonra gəlir bismillahir rahim Və bu burdakı hərfi boğaz hərflərindəndir. bismillahir Mani rəhim. Və biz də oxuyuruq Bismillahir Yəni hər çıxardıb. Və bildiyinizə kimi ərəb dilində ki, Hə hərfi var ki, bunların biri boğaz hərfidir, hə, hi, hə", hu hə", hə", hə", hə". və o birisi isə incə, yəni boğazın laps altından çıxan bir hərfdir. Bu da hədir, incə hərf. Və burdaşı bismillahdə olan Bismillahir yəni, Rahmanir, yəni Ar-Rahman də ar sözündə olan hə hansıdır? Qalın hədəndə, boğazdan və oxunur Bismillahir Rahmanir Rahim. Və sonra əsas nöqtələrdən biri Bismillah sin hərfi. Bəz də oxuyur Bismillah, biz sablan. səbdən. Ha buşı Bismillah sözündəki olan hərif sindi. Biz biz incə. Biz olmaz. Bismillahir Rahmanir Rahim. Və ra hərfinin şaddələnməsi var burada. Bismillahir 2 dən ala var. Və bəzən ra hərfinin çıxardanda dili çox tərəfdə. Yəni məsəl oxuyur, bismillahir-rahmanir-rahim. Artıq ra oldu, 2 dənədən artıq oldu, oldu 4-5. Və bu da olmaz. Və ra hərfinin məxrəci dediyimiz kimi dilin ucunu yəni üst dodağa, yəni damağa toxundurmaqla ra Amma bu zaman çıxdığı zaman məxrəcə qoyub çəkirik. Əcər, həmin bu məhrajda, burada saklasak çox olacaq, Bismillahirrahmanirrahim. Bu da seftir. Oquyuruk, Bismillahirrahmanirrahim. Yəni, rənin məxrəcini vırırıq, sonra çəkirir ki, rə tekrarlanmasın. Ve başlayalım. Allah əmədəyir ki, Elhamdülilləhi rabbil ələmin. El-Hə. burada, Hə harfidir. El-Hə. Hə. -ha. Yəni hadil elham elhadil elhamdullah bezoxir elha u men ha hərfi ələbində yoxdur var ha hi hu yəni bəzilərində məsələn təki bunu işlərində deyirlər ha hi hu hadil hadil fa incoxnur elhamdu elhamdu lillah bəz də biz dedik ki qayda əgər Allah Əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəsrə olarsa, bu zaman Allah sözü inç okunur. Elhamdülilləhi. Rabbil ələmin. Rabbil ələmin. Və bilməyin lazımdır ki, əl-ələmin sözündə olan ayn hərfi, Rabbil ələmin deyil. A deyil. Ümumən qalın həriflər, huruf-ül isti'lə hərflər var ki, bunlar da aydın olan hərflərdir. Yətti həriftir. Və bunların içində ayn hərfi yoktur. Yəni ayn hərfi qalın hərflərdən və onu oxuyuram Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Aynı oxumaq yani düzgün deyil. Nə oxuyuruq? Ə oxuyuruq. Amma ayn hərfi boğazın ortasından çıxdığı üçün, yəni bir az çətin olduğu üçün, məsələn bəzidir ola bilsin, qəti deyil Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Amma aləmin deyil oxuyuruq Elhamdülillahi rəbbil a. Yəni adi amma boğazdan çıxan bir ə şey oxuyuruq Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Yaxşı hiss etdiyim şeydi Fikir versəz əcəl Elhamdülillahi Al Rabbil aləmində El aləmin sözündə ayından sonra belə bir xət var. İncə bir xət. O xət uzatma yani, işarəsidir. Hansı ki, əlifin əvəzinədir Və bir hərəkə uzanır. Yəni, bunun əslində Elhamdülillahi Al Rabbil aləmin. Yəni, əslində, əlif olmalıdır. Amma Quran-ı Kerimin öz yazılışı olduğu üçün burada əlifi əvəz edir. O, kiçik bir xət. Yəni ayından sonra baxış verin. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Ayından sonra o gələn xət deməli əlifin uzatmasıdır və bir hərəki uzadır. Yəni elhamdülillahi rəbbil aləmin. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. 2 və üç uzatma olmaz axı İslam. 2 və üç uzatma olmaz. Bəs heç kim demə deməsin ki, məsələn, Elhamdülillahi rəbbil Bu düzgün deyil. Nəyə görə? Çünki burdakı olan əlifin uzatma miqdarı iki əlif qədərdir. Yəni əlif üstəcəl əlif və ya ayın üstəgəl ayın bərabər də 2 ay. Yəni iki ayın uzatma miqdarından artıq uzatmaq səhvdir. Və oxuyuruq Elhamdülillahi rəbbil aləmin. 2. Sonra deməli Və bəzləri oxuyur Ər-rahman-i-r-rahim. Ma, ərif dilində ümumən qalın həriflərdən qalın həriflər var və biz bunları bildik və mim hərfi qalın hərif deyil. Və düzgün oxunuş Ər-rahman-i-r-rahim ər rahman rahim isə səhvdir. Nəyə görə? Və, çünki mim hərfi inci hərfdir. Mə, mimu, oxunur. Ər-rahməni rəhim. Və, həmçinin ra hərfidir ki, ra hərfin bizdir ki, çox təkrallamaq olmaz. Və mən ra hərfinin xüsusiyyətlərindən ra hərfi təkrallanan bir hərfdir. Və sən məxrəci düz yerə qoymayanda artıq görərsən ki, oxuduğun yerdə çoxlu rağlar ra çıxır. Məzələn, deyə bilərsən ki, səf oxuya bilərsən, deyə bilərsən, ər rah məni r rah qədər çıxdı? 4 dənə və ya 5 dənə Amma düzgün nədir? İki radır Ər-rah, Ər-rah Və biz deyik ki, məxrəzi çıxartmaq üçün dilin ucunu damağa Toxundurmaqla və Saxlamamaq şərti ilə, nəyə görə? Əcəl saxlasa, oxunacaq Ər-r-r Və neyindirik? Toxundurub Çəkmə Ər-rah, Ər-rah Niyə? İki dənə çıxsın ər və Mim hərfindən sonra ər sonra yenə həmin balaca bir işara var. Ər-Rəhman, bir dəfə fikir verin, və həmin işarə kiçik bir işarə də əlif işarəsidir. Yəni əsli bunun əlifləndir. Ər-Rəhmanir-Rəhim. Amma yazılış bu cür olduğu üçün neniblər, yani bu kiçik bir işarəni qoyublar, belə bir xət və bu Ərəb dilində özündə də var və bu da iki hərəkəti uzadır. Və dedi ki, səhflərdən hansıdır, hansı insanlar oxuyur? Ər-rahma, Ər-rahmanir-rahim. Və ma hərfi də yoxdur, Ər-rahmanir-rahim, düzgün oxunuşdur. Üçüncü ayda, dördüncü ayda, daha, daha doğrusu alaçma deyir, Məlik-i yevmiddin, məlik Mim hərfindən sonra gələn bu kiçik xət, balaca bir xət, o da həmin de, nədir? əlifin uzadılmasıdır və iki hərkə uzadır. Məlik-i Yevmeddin. Biz isə qeyd edəlim, əcər hər hansı bir eşitsəz ki, məsələn, kimsə oxuyur ki, Məlik-i Yevmeddin təəcrübələməsin. Çünki Vars qirayətində Məlik-i Yevmeddin var. Yəni, artıq oxuduğumuz Hafsan Asim qirayətində Məlik-i Yevmeddin olduğu halda kimsə oxusa ki, Məlik-i Yevmeddin yəni, təəcrübələməyin və dediğim kimi, Vars qirayətinə görə Məlik-i Yevmeddindir. Yəni, bu əlifsiz oxunur. Amma burda ki, oxuduğumuz qir Maliki, Maliki. Maliki yox. Və çox təsəvvürlər olsun tez-tez ki, Maliki, Maliki yevmiddin. Malik deyil, Malik. İncə. Məlik Və k hərfi k hərfi dedim kimi, yəni Azərbaycan k hərfindən daha çox fərqlidir və bu hərfin məxrəci Yəni, tam dilin aşağı hissəsindəndir. Yəni, o uluğun var, onun, onun elə bir ki, biləz yuxarısı dilin aşağı hissəsi. Və bir ince hərflərdəndir. Mə-li-ki, kə, kə. Azərbaycan qısmə deyir ki, kə, kə, daha qalın, vəli. Amma ərəblərdə olan, ərəbində olan bu kə daha incədir. Mə-li-ki, mə li Yəni, çox bir ince bir formada çıxan hərfdir. Mə-li-ki, yev-mid-din. Və vav hərfidir, yev sözündə. Azərbaycan dində olan v hərfi, deməli, dişləri, qabaq dişləri dodağa toxundurmaqla v çıxır. Amma ərəblərdə ələblər, isə, ərəb dində ki olan vav hərfi, yəv middin sözündə olan vav, dodağı qonçə, göncə formasını çəkməklə, etməklə, yəv, yəv, heç bir diş burada rol oynamır. Bu hərfin məxrəcində dişlər rol oynamır. Azərbaycan dinlə v deyəndə v, v, düzdür, v, nə olur? Dişlər dodağın altına dəyməklə v çıxır. Amma ərəb dində olan yev middində isə dişlər bu hərfin məxrəci zamanı heç bir rol oynamır və dodaq gönçə formasıdır. Alır və deyir ki, məsələn, məlik yev middin deyil, yev middin oxumaq səhvdir. Məlik yev middin, məlik yev middin. Və ayələrin sonunda olan uzatmalar, məsələm, Bismillahirrahmanirrahim və ya Elhamdülilləhi Rabbil alemin. Dədiyimiz kimi ne meddi idi? Meddi ar. Meddar. Hükmü? Yani biz bunu üç formada okuyabiliriz. Okuyabiliriz. Elhamdülilləhi Rabbil alemin. Ki, düzdür. Və ya Elhamdülilləhi Rabbil alemin. Dörd və ya Elhamdülillahi rabbil alamin 6. Üç forması üçü də düzgündür çünki nədir? Meddül arıd. Və ayələrin sonuna fikir versəsiz məsələn Elhamdülillahi rabbil alamin er-rahmanir-rahim maliki yevmiddin amma oxuyanda biz bu hərəkələri demirik. Və biz ümumən qayda dedik ki, Ərəb şey, dilində olan 6 hərəkə: ə, i, u, ən in u hansı bu hərəkələrin beşində əgər bayanmaq istəsək ayənin və sözün sonu sukunlaşır. Məsələn, elhamdülillahi rəbbil aləminə burada adi də Olur elhamdülillahi rəbbil aləmin. Və ya məsələn, er rəhmanir idi. Toyamaq istəsəy i-ni və ya ə-ni və ya u Olur er rəhmanir Yalnız birində, yani ən əndə, artıq ədiri və bir hərəkə uzarlır. Olu, məsələ, el oxnur okunur el-ələmîn, el-ələmînə okunur el-ələmîn, el-ələmînə məsəl təxşir, rəhîmün, un olsa okunur rəhîm, rəhîm min okunur rəhîm, rəhîmən okunur əcr âyənin sonu, ən olsa, rəhîmən olsa, Okuyruq rahimə və iki hərəkə uzarlır. Ona görə ayələrin sonunda olan, məsələ tutak ki, məlik düzdür, okunur, məlik yevmiddin. Ve 5. ayədə Allah Ələkə ki, iyyəkə na'budu və iyyəkə nəstə'in. Yəni, en çox sef olunan yerlərdən biridir. En bəyinci bilmək lazımdır ki, iyyəkə, burada iki yə var, iyyəkə. Və bəzda okunur İyəkə. ki İyəkə. Bakın İyəkə diyen də bir İyə var. Amma oradaysa İyəkə. İyəkə. İyəkə. İkiyi. Və Yənin məxracı dediğim, dediğimiz kimi, dilin ortasını damağa tokundurmalı. İyə. Yiyu. Ayyə. Okunur İyəkə. Na'budu. Ərəb na dindəki bu ayın biraz İnsan yəni, ilk dəfə oxuyanda Quranı çıxarda bilmir. Nəyə görə? Çünki ölgeçməlidir. Yəni, müəyyən bir vaxt lazım. Məsələn, 5 aibəyə bilir ki, bu ayın çıxsın. Və bu ayın elə bir ayındır yağlı bir ayındır. Burada nə ifrat edəmək olmaz. Məsələn, oxuyurlar bəzlər, İyyəkə nə'budu, nə'budu. Bu cür oxumaq səhvdir. Və ya, məsələn, oxuyurlar bəzlər, İyyəkə nə'budu, nə'budu. Əliflə oxuyur, bu da səhvdir Kəna ay hərfi yani, aydır, amma biraz yağlıdır və boğazın ortasından çıxır və oxunur: İyyə kənəbudu, nəbudu. Və nəbudu sözünün sonunda olçu olan dəl incədir. Və bəzən biz oxuyuruq: İyyə kənəbudu, ba, nəbudu. Amma nə dey? İyyə kənəbudu, du, du. Dü yox. Və bəzə oxuyuruq: İyyə kənəbudu, nəbudu. Əlbəttə ü hərfi yoxdur. Və kim ələbdə ü hərfi okuyarsa səhvı okuyur. İyyəkə na'budu amma dədi, incədi. Və u kümə okuyur, amma inca okuyur. İyyəkə na'budu və iyəkə nəstəin. Esas problemlerden biri. Bunu nəstəin sözünü okuyan da çoxumuz nəstəin dəyir. Nəstəin. Məmlən dəyir. Nəstəin. Ümmən tə ilə tə arasında fəq var. Tə hərfi qalın hərftir. Tə hərfi ise inci hərftir. İyyəkə na'budu və iyək Hemçinin sin harfinde Nas Nas ta'in Nas ta in. Sad değil, sindi Nes Nes Se Nes sin Nes se Nassa Şirəsiz Mas diyəndə mas Olmur Nə, nə, sə Nes Nes və incə bir formada Neste Yani ta yok Nas ta in İyyəke na'budu ve iyyəke nas ta'in Seftir nəsta'in Tədi və in, in, incə hərflərdəndir. Həmçinin ihdinə sıratal müstəqim. Dəyimiz bu ihdinə sözündə hə ha, incə hərfdir. Ihdinə deyil. Fə boğazın sonundan çıxır. Ihdinə sırat ihdinə sıratal müst müst və dəsdə müstəqim sözündə yəni e... Çox böyük bir səfə yol yol verir və deyirlər ki, mustaqim, mustaqim. Amma ayə bir dənə fikir verəsəz hərflə. Mimdi, sindi, tədi, qafdı, yedimindi. Mus mus ta mustaqim, mustaqim. Mustaqim deyir. musta Bu oxunuş səhtdir. Mustaqim oxumaq olmaz və xunur nə? Mustaqim. Ey, məsələn də A-i olur? Çünki burada əmirdir. Yəni, əmir deyil, Allah üçün yəni insanlar dua eləyir. İhdina, ey Rəbimiz bizi yönət. Və sən bunu seçmək üçün belə bir qayda var. Əcəl hər hansı bir sözün əvvəli vəslə ilə başlayarsa, yəni, baxın, fikir verin, İhdina sözün əvvəlində heç bir hərke yoxdur və vəslə var. Vəslə nədir? Sözü bu ayəni, öbür ayə birləşdən bir əlamətdir. Yəni, bu, bu formada yazılır. Və...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 Bunu desək, ihdinə sözündə məsələn baxırsan ki, birinci hədif vəslə, ikinci hədif, üçüncü dəldi. Ağar üçüncü hərfin hərəkəsi kəsre i olarsa, deməli o, o oxunacaq i. İkinci hərfin də aslı yəni sizə baxmır. Yox, ikinci hərf baxmamaz, üçüncü hərfdir. Əsas üçüncü hərfdir. Üçüncü deməli hərfin hərəkəsi kəsre olarsa, bu zaman oxunur ihdinə sıratul müstəqim. Və dediyimiz ki, müstəqim deyil, səfdi, Əlmi səfdir. Müstəqim əlmayə demək səfdir. Müstəqim İhdina siratal mustaqim Mustaqim Sonra 7-ci ayda Allah aşkına deyir ki Sirata ha, Ra hərfindən sonra gələn balaca işarə edək şey, Nədir? Dedik ki, əlifdir Və uzatma miqdarı iki hərəkədir sirata, sirata Və sad hərfi Bildiyimiz kimi sad hərfi Qalın deyincə Qalın Və qalın hərflər həm zaman Kəsrə olarkən, isi artıq, yəni, ıya -yə çalır. Yəni, biz demirik ki, si, ra, da deyirik, si, si, si Nəyə görə üçün qalındır? Yəni, ələbdə ki də sin si varsa, qutaxşı, sə, si, su, sa, si, su. Və bu si, si fərqləndirmək üçün kəsrədə, əgər sindirsə, inci oxunur, oxunur si. Əgər qalındırsa, saddırsa, oxunur si. Ona görə oxuyuruq bunu, si, si. S-i-ra-ra S-i-ra-ta Hemçin ta harfidir. s i Ve en-am-ta sözündə harfini bazlərimiz en en-am-ta en Yani bildiğimiz ki ayn harfi A harfi değil ince hariftir və okunur. <tND> en-am-ta birinci harif elif en-en ve Nundan sonra gelen harif ise aynindir ve boğazın ortasından çıxır. En amta aleyhim Yani fikir bir ses sonra aynindir, sonra yeni aynindir. Yani En amta aleyhim birinci elifti, ikinci ve üçüncü aleyhim sözünde olansa ise ve en amta sözünde harif ise neydi? Aynı harf idi. Fe okunur Sıratallezine ğayril mağdubü aleyhim fə bizdə oxuyanda oxuyur ki ğayril mağdubü aleyhim aleyhi vəl dallin aleyhi vəl dallin oxunur aleyhi vəl dallin və mim hərfinin peşdirig inşallah peşdirig gəlin amma oxunmalı oxunmalıdır siratal ladina en'amta alayhim geyril magdubi alayhim wala zalim va Ve, wala zalin sözündə olan meddin adı nə idi meddül lazim və həqimi al səhər deməli hafsa nasim qiraətinə görə wala sözündə olan meddin adı meddül lazimdir yaxşı hər dəfə ki meddül, meddül lazimdə hər dəfə bildiyin Med-hərfindən sonra şerbdə gələrsə, onda nə olur? <gülüyor> Med-dü ləzmə olunur ve okunur. Sıraqa ləzīna en-amta aleyhim, və yirilməqdûbi aleyhim və ləddəllin. -al ve bir dəndə qeydəliyim. E, Bəzləri və ləddəllin sözünü dəyirlər, ne? Və ləddəllin. <gülüyor> ha, gəyirilməqdûbi aleyhim və ləddəllin. <-zalim> Bildiğimiz kimi, dəd hərfi, Z yani zayn səsi ilə heç bir əlaqəsi olmayan bir hərfdir. Və bu hərfin məxrəci dilin kənarlar, dilin kənarını deməli, yan dişlərə, azı dişlərə vurmaqla va va va. Kim bunu ifadə edə bilmirsə, çünki bu hərfi demək üçün müəyyən bir vaxt lazımdır. Kim bunu deyə bilmirsə, d desin, d. Yəni z deməsin. Geyril <gülüyor> mağzubun alehim vəl zalilin deməy Səhdir və olmaz və oxunur Qayril Qayril Mağ Və biləndə qeyd eləyin Və bəzlərimiz oxuyan da deyilir ki Qayril Mağ Mağdubi Mağdubi Və burada da nədir? Əlifdir Qayril Mağ Və ғan də nədir? Çıxırdı Boğazın əvvəlindən Qa Hansı burada? iki hərf çıxır Qa və xa və incədə غ غ yəni heç bir yəni təkrarlama yoxdur. Oxunur: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ مَغْضُوبٌ يox məqsəddir. və lə dâllin dəkiz uzatmadır və dad hərfidir və burada qətiyyən z, z, z səsi, səsi yoxdur və heç bir əlaqəsi yoxdur və oxuyuram əvvəldən hamız baxın xatiyən ən yani inşallah sabah bəcə soruşdum. Əli Osman deyir ki Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rəbbil alamin İyyəkə na'budu ve iyyəkə nesta'in. İhdina-sırat-al-mustakîm. Sırat-al-lezîne en'amta aleyhin gəyri l, -l yani fikir verin çünkü okunun zaman mağ olur. Çünki ğayn hərfi ol, biraz qalın olduğu üçün, qalın ses olduğu üçün mim hərfinə təsir edir. Ona görə mən burada dayandım ki, fikir verin. Ğayril-məğzubi alayhin vəz-zallin. O subhanekə və bihamdik